15 11 och 50 15 12 och 0 15 12 och 10 år 2015 15, 12 och 15 12 och 20. 15 12 och 30. Japp. 15 12 och 40. Jodå, tacka väl. För ökar du då. Det tycker jag är bra då. Och styr Kolla hur det är täckt, nu ska jag branna Bert Kan vi se Jag ska ta upp lite volymkontroll här Ja, <hör> <hör> den 13 idag har det varit Åh det Är det inte fredag? Nej, det är inte fredag den 13 det är inte Det kommer till en hel del regn, det ska ju komma mer regn senare då Men imorgon blir det väl lite bättre i alla fall lite Sol är lite halvklart och ganska så kallt. Sju grader bara, hur fan. Jag var ner här lite grann då. Ja. Ansvarig utgivare för Sverige-kanalen är Gunnar Andersson och vi har lite tekniskt test här. Och då måste man spela in när man kör live. Det gör vi också i och med rekordningsprogram eh vi har onsdagen. Onsdagen den 13 maj 2015. Jag vet inte måndags här. Eh, ser de vanliga stormvindarna eh blåste friskt i havsmetalhorisont fladdrar omkring till hur som helst. Och det var det vanliga sängen. Två nya fågel har kommit upp vid hindsuttan. Sen lägga backen och ner igen. Se skog ska rensa bort lite skrep också som har hamnat på en skogsägnar om myggelbevägen och tillsammans med kommunen ska de skaffa bort en bältros också från kampen på vägen. Har stått och skrapat gräs länge, finns en jordkällare där också. Ganska svarta månico är på måndag men det kommer inget regn och sen lite öppningar på himlen och solen försökte komma fram lite grann. Så det är ju inte något bra vårväder precis så. Här kommer lite blå himmel också men det regnar. Och det kommer ännu mer regn och det är ju inte någon värme precis men regn behövs ju. Och Kim Blomqvist hade lämnat Emmaboda som han kallade för Pundaboda med tåget i Kalmar. Och han lämnade Emmaboda eller då Pundaboda i regn. SD hade ju tur också på lördag den nionde där för dagen efter den tionde på söndag var det inte något bra väder och det är regn och sådär. Jag har skrivit här till Mattias Karlsson också i SD här, man behagar inte svara. För nu är ju SD ett högerparti och Mattias Karlsson vill göra om SD då till ett antirasistiskt mittenparti. Jag tycker det låter vansinnigt. Innan nationaldemokraterna bildades 2001 så var ju faktiskt Sverigedemokrater ett nationaldemokratiskt parti. Men de här utbryterna tyckte inte att SD var tillräckligt nationaldemokratiska. Vi kunde ju också höra granskning Sverige här där man kunde höra Mark Abrahamson via mobiltelefon berättar om de stora mot mo, mot det stora motståndet som partiet upplevde med möten och så vidare. Och ja, det laddas ju ner sen också och Mark var väl inte den bästa partiledaren. Jag har ju kvar mina medlemskort här och till och med också från konservativa partiet. Det vi har på korta punkt nu, snedsteg, Natso och, och siffran 1 så har vi ju upplagt på forumet Nordisk. Det konservativa partiets partiprogram. Faktiskt. Jomshof under det var jag länkade till Nordisk ungdom, men det är alltså Nordisk punkt nu. Ehm. Ja, det är ju tämligen kyligt och kallt väder och en hel del regn också men regn behövs ju på vårcanten för det ska kunna växa ordentligt. Det börjar ju det kommer lite grönt här och min allergi dämpas ju ner också nu då. Björkarna börjar komma också. Jag kunde ju se på månden att det fanns stora kraftiga björkar. Enstaka björkar som, som hade faktiskt kommit ut med sina gröna blad. Flertalet björkar och andra trän har ju inte kommit någonstans eller bara lite grann på vägen. Och vissa trän håller på att knoppa så att de olika asparna kommer väl sist. Det är väl lasparna som har sina blad kvar längst sen också på hösten. Den här smala träden man ser, ja det är al, hassel och selgträd nere väl då. Jag kan ju inte alla tre sorter. Det är väl. Och sen det andra levande människan jag såg var en gubbe på cykel faktiskt som kom väl från en gammal grubban norrut vet inte var vart han tog vägen riktigt gubben. Men i morgon blir det väl sol halvklart 7 grader det är inte mycket att hänga i julgran sen kommer det annorlunda regn sen framåt också här men eh regn behövs ju faktiskt det gör det faktiskt det måste verkligen komma vårregn för det ska växa ordentligt det är mycket som ska växa nämligen buskar och och, och gräset och och, och träden och alltihopa och rycka beväckt och så men som Thomas Lydin har sjungit en gång i tiden här han var nu på 80-talet att sommarne kort det mesta regnar bort. Och tre och tre. Telefonen är öppen här så att igår faktiskt att ringa igen om ni vågar. Det vill ingen som vågar men studionumret i alla fall till IP-telefonen är 0225 601 43. Vi har nätverkskabel här som störr lite grann på telefondosan också. Den har lite fel på kontakten så att den kan glida ut. Men höjer tej så att tejpen som spänner som som håller fasta så att säga i där. Men den gled väl ur igår eller om dagen där lite grann, men det ska inte vara någon fara. Se datorn har varit igång några dygn här. Har rensat bort en hel massa program också. Ibland måste man rensa hårddiskan också så att det blir mer utrymme. Har måste schemalagda inspelningar med Rarma radio här. Öträt Då det maj 2:15 har vi lite tekniskt test här och live sändning från Långsättan då. Eh, uh, ja. Eller bara på måndagen eh uh, två nya föll i Hinsättan där, gamla bongården. Väggklockan sitter på gammalt hus där som man kan se på gamla bilder här. Det har varit en tjänstebostad. Det har ju varit närmare 12 stycken bongårdar i Hinsättan och Lagabacken då. Lagebacken har ju får på en gård där på sommaren. Hinsitten har ju nya ägare den köpte här skålen för 1,2 miljoner och ett 20-tal hästar, men det är väl människor som olika som äger de där hästarna. Som samtliga är bruna och två nya föl. Sen till vänster där Hinsitten vägen är ganska dålig. Det är sprickor och flera tala hål. Måste ju lägga på lite asfalt igen där. Malmalan hästgården kan man se mot Lagabacken en bit där. Innan asfalten tas slut så la man ju ner helt ny asfalt för två år sedan var det väl. Man hade arbetslagit runt om i kommun och den gamla asfalten var ju faktiskt rätt i betrövligt skick måste jag säga. Man ser ju i princip aldrig några levande människor på gårdarna man passerar. Man kan se bilar och barnens leksaker och såna saker men man ser i princip aldrig en enda levande människa. Och gör man det så är det bara som ett undantag faktiskt. Så att eh, det är inte ofta man ser människor som rör på sig som det heter. Hus och fastigheter är det gott de här uppe men människor som lever och rör på sig det är det är mycket själsynt på om man ska säga faktiskt inte minst i Västerbyn. Där det är minst sagt mängde med hus ifrån små fritidshus till riktiga hus i flera våningar och så men det ser väldigt öde ut så att säga. Man försöker se om det är någon människa som rör sig någonstans. Men det är väldigt sällan. Normalt sett så ser jag inte en enda levande människa. Det verkar helt öde och tomt så att säga. Konstigt nog. Lite mer fart blir det ju på sommaren faktiskt. Och enstaka små barn kan man ju se också då. Så sommarbarn. Människa det verkar helt öde och tomt. Så att det är lite tekniskt test kan man väl säga också här då. Mm. Eh, måste ibland testa. Hur man gör och att det fungerar och så. Så nu har vi en spellista med Barbados här då. Och på Twitter är det Dala Gunnar som gäller. Jag skickar inte massa bilder där för det verkar som konton har blivit låsta hela tiden då. Ja... Och allt det negativa med mångkulturen och arbetslösheten tar man ju upp hela tiden i PET. Eh det stora arbetslösheten bland invandrarna och bidragsperioden och alltihopa. Och det här med senare och romer också varit en skillnad skillnad mellan senare och romer. Det är ju samma folk. Senare och romer är exakt samma sak. Om man söker på senare och åldringsbrott på Google så får man upp att eh 80 av åldringsbrotten begås av senare eller romer. Jag kollade på LG också här eller han professorn ni vet på efterlyst här, Hassaro och jag är ju tydligen själv senare senare det var då att kvinnor hade gjort en grov stöld och gömt det stuna under sina kjolar utan att närmare precisera att säga, vad det rörde sig om med folkgrupp och han professorn sa ju det då att Vad är det för folkgrupp där kvinnor går omkring i stora kjolar som de kan gömma stölgodset under va. Och så. Här serien tunnelbanan är väl nedlagd nu på TV5 faktiskt. Man kan se gamla avsnitt då även på Youtube också. Det var ju ganska våldsamma saker som vakterna var inblandade i. Jag kunde lyssna på det där innan de... Sen när jag lämnade MASH hade man kodat. Jag har lagt upp eh, på Music Web Town Stream att... Och även gjort en inspelning MP3 utav det eh det är väl musicwebtown.coms nedstreck scanner. Det är del Stockholmstunnelbana och vaktbolagen Roslagsbanan, Uppsala radioklubb kan man höra där också. Jag fick in stadsbussen också i Uppsala. Men allt fler radiosystem blir ju då eh kodade helt enkelt. Om cirka en månad så får jag väl tillbaks mina 5000 här från Skatteverket och eh, en en smartphone från Sonner då 995 kr betald och klar ingen fraktavgift på nettonet.se och sedan Tele2 eh 99 kr per månad för 5 GB men då får man också betala för mobilsamtal SMS och MMS men jag tänkte mest ha den för att surfa. Kent Andersson påstod att Åkesson hade pratat i 30 minuter i i på Dongholmen där. Eh från Youtube har vi det talet då, det är 40 minuter långt. Det fanns en liten svensk bordsflagga på bordet där. Alltså tar man ju då ballonger och symbolerna med blåsippan. Och om man tittar på ST:s blåsippa så är den gul i mitten och så blåa blad va. Så det blir lite blöttigt ut men den hända svenska flaggiga såg hon där lilla lilla bordsflaggan. Hon sen försvann. Och sen kom den en bil från säkerhetspolisen då med hans eh, säkerhetsvakter då. Tonade rutor. Åke Sarna har bytt glasögon och även skaffat skägg. Jag tycker det ser lite ovårdat ut och eh, motgift har kommit ut med en sportpodcast. Det tycker jag verkar helt meningslöst. Eh, jag vet inte var ni som lyssnar tycker om det. Och så är det nog. Nog bara att eh, ringer vårt mobilsvar och också skickar SMS dygnet runt på 0769373706. Eh så att det är väl hela Sverige har det här vädret är ju östgötatur med vädret kan man säga. Bli redan på söndagen 10:e var det sämre och regn Stockholm eller delar av Stockholm. Ja men, men men regn behövs ju det ska men man tittar man längre fram här så det kommer ju bara ännu mera regn och det är inte någon vårvärme på gång så här fint. Vet. Utan det är ju tämligen kyligt och måndagen var ju otroligt eh, blåsigt. Och det hörde sig delvis också i den här diktafonen. Och sen fick jag från Kim Blomqvist då hans e-post eh, krånglar och även Janne Mild har ju en e-postadress här på Telia som inte vill fungera heller för att eh, när jag det tar den här sloganen då lagom är bäst då kommer jag att tänka på den här boken som eh Blågula frågor gav ut eh, en gång i tiden lagom är bäst då just den rubriken eller ja just lagom är bäst har de ästigt tagit som en slogan. Det hade man ju tänkt att ta till nyvalet som aldrig kom va. Eh Och på filmen kan man se hur de preker på så att säga det påfyllningen i lilla kaffekoppen blir flera lite med kaffe som rinner över bordet och det blir för mycket så att säga men själva det här med för mycket är aldrig bra lagom är bäst med liksom jag lagom invandring liksom vad är det? det är ju så inte ett segande man preciserar ju ingenting eller eller 30.000 man man tycker det är lågt eller kanske 100.000 eller eller 10.000 liksom svenska flaggorar vad finns de på hemsidan hade man till och med en israelisk flagga en gång och eh, vi har till exempel judar och prosionister som Kent Ekro som härstammar från Polen och Paula Biler som har en judisk pappa till exempel Jag menar det är ju inte något företräde det är för de etniska svenskarna är det bilder som ett mycket radikalt nationalistiskt parti nästan extrem nationalistiskt va repatriering var det som gällde och stopp för invasionen alltså va och vi har ju från nästarkivitet.se här med Bosse Nilsson och Gabriel Wikman och så vidare verkligen ett, ett kraftfullt nationalistiskt budskap radikalt men okej okay. eh med Klarström som ledare hade man ju aldrig kommit upp i 1 och så vidare va Jag menar, hur mycket kan man vattna ur social-konservativt med, med nationell idégrund? Man har ju inte ens svenska flaggor. Man har blåsippan, va? Man har ju inte ens svenska flaggor på hemsidan och sånt. Jag tycker det är skandal, va? Man närmar sig Moderaterna och det är fantastiskt, va? Men jag menar så är sen det oppositionsparti man är ju typ populistiskt parti social jag skrev till Mattias Karlson han svarar ju inte va eh socialkonservativt men då är man ju ett högerparti. Vi har ju alltså en förlegad skala på vänster och höger som jag och många med mig inte ställer upp på va. Det var väl där i Frankrike. De satt på vänstersida och högersida va. Socialisterna satt på vänstersida och Alltså för var är så här då att de konservativa det var en gamla höger i Sverige och de ville bevara kungen och foste landet och de ville också bevara våra traditioner här se de vill inte förändra det var liksom kapitalet kapitalisterna var företagen medans vänstern då eller socialisterna socialisterna ville förändra och det vill de göra politiskt då kommunisterna vill också förändra men de vill även ta till våld och vapen och revolution va och och och våld, våld och döda sina motståndare och sånt va. Så. Den här vänster och höger skalan är ju då helt förlegad helt enkelt va. Och svenska partis har lagt ner va. Och jag menar hur ska svenska motståndsrörelsen kunna göra någon succé? med tanke på hur dåligt det gick för nationaldemokraterna som till slut lades ner hur hemskt dåligt det gick för svenskarnas parti och dessutom är det då svenska motståndsrörelse nationalsocialistiska bara. Jag har ingen som helst förhoppning att de ska komma in i en enda kommun i Sverige alltså det är helt dödfött projekt att ens försöka försöka sig in på som Sverige så då när de ska kommentera Sverigedemokraternas parti då pratar man alltså inte med Källan man tar inte i kontakt med Sverigedemokraternas parti. Eh man man fick visligen en hel del uppmärksamhet under valrörelsen det måste man verkligen säga men det var ju mycket negativt. Det var det var ju liksom det här det, det nazistiska Sverigedemokraternas parti. Och ta mig i kontakt med såna här experter då. Den här löv eh Oet inte hon så är det den här den här uh, Anna Lena Lule Lule Lule hon hon ni vet att hon. Hon som skrev uh, Vit makt och blågula drömmar där det står om Järnarhornet och Nationaldemokratiska partiet. Och nu kommer vad heter hon uh, Anna Lena Anna Lena jag kommer inte ihåg efternamnet där. Hon kommer ut med en bok här nu i maj som behandlar det va. Och det är så här experter då man man, man man man man man frågar liksom Expo liksom vad är det här för grupp och och så och Expo liksom de har vet ju svaret så att säga men det det här är ju helt sjukt det här va. Hela hela samhället är helt sjukt va. Vi har SL Survei här som får gå efter den stöld i Hongkong va. SL då i Stockholms man anlita då anlita konsult konsulter då för 1,3 miljarder kronor per år va. Jag körde och åkte på pendeltågen på SL då för jag hade ju varselväst som det stod SJ på så hade jag sån här personalnyckel då så jag kunde komma in i förarhyttorna. Så jag fick sitta i den sista förarhytten från Märsta mot Stockholm och åka helt gratis då. Och så satt jag inne bland folk och så var det ingen biljettkontroll när klockan var 6 på morgonen där eller strax efter va. Sen åkte jag mest på SJs Uppsala pendel då. Och jag jobbade ju på statens järnvägar så jag åkte ju gratis på. Ja, även på Dalatågen för det mesta sen efter, efter att det blev bolagiseringar va. Jag menar, jag frågade Mattias Karlsson här. Hur många, hur många Sverigedemokrater är det som är socialkonservativa va. Jag menar, innerst inne liksom, handen på hjärtat, det är inte många va. Det är ganska tämligen okänd ideologi va. Och framförallt så är det, den är ju höger. Konservatismen är ju höger. Det är ju inte vänster precis utan det är ju klart höger. Va? Och jag tror att det var fria tider som tog upp här också. Att Karlsson, Mattias Karlsson ville göra om då äste till ett antirasistiskt mittenparti. Det låter ju helt galet och crazy. Eh, vansinnigt helt enkelt. Det låter ju inte klokt. Man har ju inte svenska flaggor ens. På långa hållet hade man en liten bordsflagga och den försvann sen. Jag tycker inte Åkesson ska ha skägg. Heller. Jag tycker att han ser väldigt ovårdad ut. Han behöver inte ha 40.000 från partiet heller. Han klarar sig alldeles utmärkt med riksdagslönen på 55.000 kr alltså. Lite. Det var nej, det har varit ett litet parti. Det var då gick man till attack mot politiker och riksdagslön de här lönenerna, förmåner och så här saker. Jag åker gratis. Åker gratis tåg och och och flyget och taxin och alltihopa där. Det var ju så här tjänstedator och mobiltelefoner och övernattningsrum och de har alla förmåner va höga löner och sitter i olika styrelser och får betalt för olika möten. Arv, höga arvoden och skyhöga löner och sånt. Då på den tiden så så stod det liksom estet mer på arbetarnas sida. Nu när man sitter i makten och är ute efter ännu mer makt och har de här lönerna och de här förmånerna åker gratis på flyget och tåget och alltihopa. Åker gratis på SL och sånt va med sån tjänstekort. Då säger man ingenting. Man man man klagar inte alls på de här lönerna. Man till och med ger Åkesson 40.000 i ersättning från partiet utöver hans riksdagslön va. Jag tycker liksom att jag tycker man kan klara sig ganska bra på 55.000. Det är ju visstligen skatte skattepliktigt belopp. Va? Och även de här 40.000 är väl skattepliktigt belopp. Men det som blir kvar i alla fall är betydligt mer än vad en vanlig arbetare kan man man, man makt korrumpera va. Men menar svenska flaggor. STD måste ju ha svenska flaggor när de har såna här möten va. Om man hade ju tur med vädret också som sagt då. Ja, det här verkar key fungerar i alla fall det här. Svenska flagg. Vi har här eh, en gratis chatt här som skulle vara begränsat till 20 stycken meddelanden. Men det är väl uppe det är minst 25 i alla fall som fungerar här och eh, korta punkt nu snedstreck eh, svek korta punkt nu snedstreck svek och just eh, vad begränsat då i gratisversionen här på 20 stycken eh meddelanden här på chatten men eh, det kan jag ju se att det är inte begränsat till 20 stycken det är väl minst 25 nu då så fungerar lite seg data här vart igång några dygn också nu. Okej, vi ser ju vi kommer in på den med 25 stycken sen i alla fall, så det verkar inte vara någon begränsning. Jag kommer in här. På betalversionen får man tydligen automatisk uppdatering, men det är ju inte på det är ju inte på Twitter, där måste man ju personligen uppdatera. Här måste man då pilla på uppdatering här längst ner till höger. Kontrollera nya meddelanden här. Det måste man tänka på att uppdatera. Det är längst ner till höger där. Eh till vänster till vänster så skriver man sitt namn för efternamn. Till höger kan man skriva sin e-postadress eller sin adress till bloggen eller hemsida man har. Och sen under så skriver man texten då. Jag tror det begränsas till 200 tecken. Och antingen så trycker man enter eller så trycker man okej OK här. Och så syns texten här. Och det verkar inte vara begränsat till 20 stycken meddelanden eller inte. Kortadressen är alltså korta.nu-svek. Den långa är ju maj.cbox.ws-sverigekanalen med stort S. Och på Twitter så heter jag ju numera Dala Gunnar. Det har varit lite låsta konton där. fröken hur det fungerar eller ja telefonen fungerar. Då måste man kolla så att liksom alltid som det ska. Eh rent tekniskt då. Allvarlig person från en tjänsteman från Sveaskog här som skulle be sig till den här platsen när man har dumpat det från Nyckelbevägen går igen skogsväg kraftigt uppförs backe den svänger sen eh fortsätter ju backen upp till mobilmastarna då, då. Nedanförs gjorde Sveaskoget Karlhugge. Men om man fortsätter rakt fram så kommer den att svänga ytterligare en gång upp till höger mot en vänplan. Och, och rakt fram tar också slut i en vänplan längre upp i en backe. Men uh, den högra skogsvägen så finns det då uh, slängda sopsäckar och grejer som jag har beskrivit. Jag får kolla upp det vid ett senare tillfälle maske försöka få med Hedemora kommun också för bort en en, en bäddsoffa. Det som står och, som står det skrapa här faktiskt. På kampovägen blir det. En smutsig bäddsoffa faktiskt. Det ligger det rinner en vattenbäck också. Där med rent och vatten. Det är men det är inte klart vett. Vatten rinner mycket. Vatten genom skogen och det är svårt att veta vad vattnet kommer ifrån. Det finns ju inte någon sjöer sånt typ på bergen men det är finns det vatten i i marken eller ja om det är under bergen på något vis så det är ju människor som har grävt de här slingrande vattenbäckarna i någon skogarna. Eh stora och lilla djupbäckar har vi också längre norrut. Vi har tagit bilder på även filmat. Men så även den kommer väl nästan från Säter kommunen faktiskt, vinner ner i damm sjön. Här såna där änder också. Vi har inte sett några korpar på väldigt länge nu. Man kunde se stora svarta korpar för Och de hördes också på mikrofonerna. Eh på inspelningen kunde man höra att det var en bofink någonstans och någonstans också, men den kunde jag inte se. Men den hördes. Men som sagt så har jag inte sett några korpar på länge. Det ska ju finnas örnvråkar också, så man mycket kunna se. Man har korpan har jag inte sett på väldigt länge nu, det måste jag ju säga. Daniel är faktiskt så kunde man ju se stod och prata med ugglor också faktiskt två gånger. Det alltså inne på militärt område där i Märsta stora livgardesövningsområde Rosebergs övningsområde. Eh jag hade köpt en sån här billig liten verkligen billig ja digitalkamera från någon slags asiatiskt land vet man, det är var ju helt omöjligt att försöka filma med den va. Därför att eh eh det stod på engelska så här. Bad battery bye bye stod det. Så stängde den av liksom. Jag, jag slängde den. Det var helt omöjligt att... Den var komplicerade att använda också med knapparna. Och det var inte dåliga batterier alls. Utan de var helt uh, färska. Och ändå så stod det så här. Bad battery bye bye. Och där satt en uggla alltså. Och så hade jag stängt av den här kameran. För den, den krånglade ju bara va. Den var komplicerade. Så jag kunde inte filma den där ugglan. Och sen kom det två stycken nötskriker. Och jagade bort den här ugglan. Och sen i Revsta naturreservat tror jag nästan det var. Ja det är där de håller på och bygger Stedningehöjden. Den här stora byggnationen. Men då var det fortfarande skogen kvar där. Det är också en uggla faktiskt. Det var väl en gran i vägen lite grann. Men jag kunde se det mesta av ugglan faktiskt. Innan den slutligen flög och det är också konstigt att en sån stor fågel som uggla kan flyga i skogen mellan träden att den inte liksom jag menar, alla vet ju hur stor en uggla är, hur, hur brett det är mellan vingarna alltså när den flyger va och ändå kan den liksom flyga mellan de här träden i skogen som står så tätt utan att krocka liksom och det är fantastiskt så det var två, två ugglor faktiskt som, kom, som jag kommer ihåg och det ser man inte ofta man kunde väl se också där nere i Märsta äh, falkar kunde man se ibland. Jag minns en falk en gång som jagade en annan fågel uppe på hemland. Gick till attack faktiskt och äh, man kunde även se sådana här duvhökar och sådant som tog småfåglar. Så var det ju enorma flockar också med kråkor och kajer tillsammans. Det måste ha varit flera tusen faktiskt eh äh, pratade om rikt riktiga riktiga äh, stora jäkla flockar alltså borde med kråkor då. Det var ju enormt. Och... Ja, man man minns mycket va. Jag eh äh, motgift har gjort en sport äh, podcast här. Jag menar det blir ganska ointressant att hålla på och prata om idrott och sport och om här matcher och sånt där. Det är liksom det är ju inte så många som tycker det är intressant och Det finns väl viktigare saker att ta upp Min personliga åsikt Det var ju ganska stor Från och med juni ska man ju börja Streama live då Mellan 12 från 12.00 på motgift då Tisdag, onsdag, torsdag, fredag Förutom liven 19.15 på måndagar Så hade ju Jomsoff Hade ju skvallat också till Länsman här eh, Vad han nu heter Han kallar sig för Länsman Jag har tagit bort Radio Länsman från Sveriges Radios webbradio. Men jag kommer fortfarande länka till eh nya program. Kanske vi hörda sionistan Ingrid Karlqvist också som brukar prata om islam och onskan, hatet i koranen och säger inte ett ord om Gamla testamentet och de judiska skrifterna som är fulla utav hat och verkligen brutala uppmaningar till att döda, utrota folkgrupper och liknande vad. Vi har ju förutom Gamla testamentet har vi de judiska skrifterna och Torah och Talmud och då säger inte Ingrid Karlqvist någonting om det. Och sist här när jag läste en bara lite grann privat här verkligen. Så påstår hon att romarna hade uppfattningen att de var mer värda än alla andra folk och alla andra folk än romarna, det var mindre värda. Det är rätt intressant att Ingrid Karlqvist som älskar Israel, judarna och sionismen aldrig säger att ett enda ord om att det står ju just så i de judiska skrifterna och i Gamla testamentet att judarna är mer värda eller de anser själva enligt deras egna skrifter att de är mer värda än alla andra folk och vi kallas då för gojem. Exakt samma sak sa hon om romarna. Jag har aldrig hört att romarna ansåg att de är mer värda än andra människor faktiskt. Mer värda. Men det heter ju senare egentligen. Eh men senare har ju en dålig klang debito på att en del senare som är yrkes yrkeskriminella då ägnade sig åt åldringsbrott och stöld eller såna här saker medans flertalet majoriteten utav senarna inte är kriminella men det är ju gör ju då att de får ett då ett dåligt rykte va Det var ju också en senansk liga här som härjade Det var ju stöldde till exempel upp i Malung eller Vansbro och liknande här det var så de hade lite runt om i landet då men det är felet man gör då eller en del gör är att man drar alla över en kam. Man liksom om det finns några senare som är kriminella så får man väl till att ja, titta där. Där ser vi återigen senare inblandade i våldningsbrotten. Men det här gäller ju inte alla senare utan det här är ju då senare som är eh professionellt kriminella så att säga. De de ägnar sig uteslutande åt brottslig kriminell verksamhet. Och åker runt i Sverige och ja det är stöld det är bedrägerier, råldingsbrott och och inbrott och såna här saker va. Men det ska ju inte alla senare behöva lida för. Men jag menar senare eller romer, det är ju ingen skillnad, det är ju samma folkgrupp. Romer är ju senare och senare är romer. Ja men det är så hemskt också om om om politiker och att säga det här ordet var senare man får inte säga scen när man använder ord som hen det låter ju inte klokt. Man säger inte invandrare heller, man säger migranter. Men det är ju helt fel det är helt ju invandrare. Eh uh, Sveriges radio här nu. Så mycket får sin avhyvling utan av med också om man kontakter de här journalisterna så de svarar de mig aldrig. Eh uh, Svenska terrorister. Och redan, redan i rubriken så fattar man liksom att. När det står så. Svenska terrorister. Så förstår man liksom att nej. Nej. Det här är inte. Understryket. Det här är inte alls. Det är inte alls några svenska terrorister. Nej. Och längre ner så står det då. Svenska medborgare med somaliskt ursprung. Eh, det rätter rubriken borde väl ha varit egentligen då somaliska terrorister bosatta i Sverige och svenska medborgare va. Att då skriva då som svensar du gör. Alltså svenska terrorister. Var det är egentligen då. Det är helt sjukt. Svenska är ju Fämska, vidiga, ett pack, patrask, förredare. You name it. Betala aldrig ett öre för deras vidiga verksamhet som de sysslar med. Och Sveriges Television placerar gärna invandrare som programledare. Och vad gör inte Sveriges Radio? Jag hörde någon kärring som sa i P1. Ett tjej, gäng från en förort som startade ett hiphop-kollektiv. Ja, ha, vad har vi för intresse utav utan negerrapen? Eh, det här är ju inte svenska tjejer överhuvudtaget, det är invandrare tjejer. Eh, PK Media och till exempel Sveriges radio, ja, Expressen och sånt, de kan ju skriva om åldringsbrott till exempel va. Men i de fallen där det handlar om eh då senare eller romer, alltså i de fallen när det handlar om just en folkgruppen det är man ju mycket noga även om man känner till uppgiften från polisen vad det handlar om. Eh man kanske får tillgång till förundersökningen eller en namn och man man vet. Så undviker man ju helt och hållet. Det spelar ingen roll om det är Expressen, Aftonbladet, DN:s nyheter, SVT och så vidare och så vidare. Hela PK-pressen i Sverige. Man nämner ju aldrig med ett enda ord vilken folk det handlar om. Om det nu skulle vara romer senare inblandade i åldringsbrott eller stölde till exempel. Aldrig ett enda ord. Man tiger som muren för att sanningen ska förtigas med floskler. Men som jag skrev till Sveriges rödjo här. Sanningen den kommer ändå ut. Ni kan tiga man kan pixla bilder hålla på som pressen gör och media gör. Men sanningen kommer numera ut. Den kan komma ut på Flashback till exempel. Den kan komma ut på exponerat. Av pixlat fria tider. Eh Toralfs bloggen och och så vidare och så vidare. Många som eh, har bloggar i Sverige. Eh, man känner inte till alla bloggar. Sanningen kommer fram. Det kommer fram i grannsting Sverige på Youtube och andra kanaler på Youtube. Sanningen kommer fram. Ni kan inte hålla på så här. Ni vet själva vad sägs och du vet. De besöker eh de besöker mina bloggar och så vidare och de besöker Carpstripan och de besöker Exponerat och så vidare. Och PK Media besöker och de vet vad som står där. Så det spelar ingen roll. Vi får ju ändå veta sanningen har PK Media tagit upp här till exempel en eh ja någon någon, någon brottshänding då till exempel kan stå med en man som är 25 år. Kommer upp på nyhetet då, kollar kanske på flera ställen till och med så står det då just om den här händelsen fast på ett annat sätt. Man ser en bild på den här 25-åringen. Kanske kommer från Afrika eller ja, det såt namn också ett helt frä främmande icke svenskt namn. Både bilden och namnet finns ju inte i PK media va. Det är ju helt dolt va. Finns många sätt att ta reda på sanningen för kunde man ju innan internet fanns så <hör> brukar vi i sig partiet beställa såna här rättegångsprotokoll och sånt från tingsrätterna. Vi hade en klassiker här från början av 1990-talet. Vi hade en vi hade en vi hade ju en lokalavdelning uppe i Bollnäs där, Sverigepartiet då. Och det är klart lite dumt var det kanske när de satt upp klistermärken för Sverigepartiet på en pizzeria i Bollnäs som jag har glömt namnet på. Men väldigt intressant var det i alla fall att ta del av rättegångsprotokollet när det visade sig att den här stackars pizzarieägaren i Bollnäs. I början på 90-talet som framträdde i lokaltidningen där han beklagade sig över att det sattes upp rasistiska klistermärken på hans pizzeria. Eh och polisen hade beslagtagit de här klistermärkena. Det låg ju ner sen. Han kände sig utpekad han som en stackars invandrare blev utsatt för sådana här hemska rasistiska klistermärken på hans pizzeria. Och efter den händelsen, jag kan inte säga exakt om det var ett år eller två år senare men. Han hade alltså, jag tror det var en kvinnlig kund. Eller om det var en kvinnlig anställd. Han hade dragit in, pizzeriaägaren hade dragit in en svensk kund kvinnor på toaletten. Och med våld. Eh, våldtagit henne och även skadat henne. Han dömdes också sen till fängelse och skadestånd. Och jag vet inte om jag fortfarande har kvar det här. Jag har en höd med gamla rättigångsprotokoll. Vi läste upp, Sverigepartiet läste upp hela det här, hela domen mot honom samma lokaltidning som tog upp den här eh de här rasistiska klistermärkena som var uppsatta på pizzerian i Bollnes och så en bild på pizzarie pizzarieägaren som fick rasistiska klistermärken på sin pizzeria. Vad tror ni den här lokaltidningen gjorde när när han blev dömd för för sexuellt för sexualbrott och så grov, grov våldvåldtäkt och misshandel? Olaga hot och allt det här. Han fick ju fängelse va? Tror ni att den här lokaltidningen i Bollnäs, vad det nu hette, att de skrev någonting, att det har ju samma pizzeriaägare som medverkar i ett reportage eller i en artikel när Sverigepartiets lokalavdelning hade satt upp plistermärken på hans pizzeria. Men nu har han varit dömd för grov våldtäkt och misshandel, olaga hot och så vidare mot den här svenska kvinnan då fick flera års fängelse och en stor skadestånd för gammaltala. Nej, lokaltidningen i Bollnäs de skrev ingenting om det här brottet, det här sexualbrottet. De teg. Jag tror inte de skrev en enda rad om det. Och gjorde de det så skrev de kanske fem rader att en man dömdes i Bollnäs tingsrätt för ja, grov våldtäkt och olaga hot och misshandel och såna här saker mot den här kvinnan. Man skulle precis ha skadestånd kanske va. Men man nämnde ingenting vem mannen var och och så. Man teg faktiskt. Men det är klart, det finns svenskar också som begår brott. Ja, det känner vi till. Än så länge är vi majoritet i Sverige va. Eh Men statistiken säger ju det att en majoritet utav invandrarna är inte kriminella. Men en majoritet av de kriminella i Sverige är invandrare. Eh Hagarmannen till exempel eh, utpekas med namn här, heter han heter Niklas nåting. Han var svensk då. Så visst förvisso. Svenskarna är inga änglar. Svenskarna knarkar och mördar och misshandla sina fruar men jag tror inte de slänger ut dem genom balkongerna svenskar kan göra rån stölder, bedrägerier alla möjliga brott men brottsutvecklingen i Sverige har ju sen mångkulturen kom till Sverige de senaste 30 åren ökat någonting helt otroligt och här sitter en rikspolischef och snackar i nattmössan i p1 när han säger att det har minskat ja, vilken lögn vilken lögnare oj oj polisen lägger ner de flesta utav de här anmälningarna brott kan jag i styrkas. Polismyndigheten har enorma problem, det är ju personalbrist och så vidare och just i de här socialt utsatta områdena som det kallas. Där har man väldigt svårt att få personal. Man stänger också många såna lokalkontor som hade ändå bara hade öppet i några timmar en dag i veckan till höga hyror. Lokaler är Och mycket av personalen också vill inte fortsätta jobba i de här områdena. Där är de utsatta för stenkastning, där polisbilen blir skadad. Man förstör bildäcken och så vidare. Och de ungdomarna går till attack med stenar och sånt. Det är svårt att få personal till de här områdena. Och Sachs eh, Steve skulle också den svenska polisen kunna börja återta vissa områden i Sverige som har tagits över av kriminella gäng som det heter och ja vad är det för kriminella gäng är det är det fråga om svenska gäng eller vad är det fråga om när det är relevant va i Bergslund det är åt inte som ett svenskt område det är såna här ockuperat område va det heter 22000 inbrott hörde vi hon, sa det i P1 på lördagsintervjun. 22 000 anmälda inbrott och jag måste ju säga att det måste vara ännu mer inbrott i Sverige per år. Men i alla fall det var 22 000 anmälda inbrott i alla fall. Mörkertalet är ju ännu större. Den svenska polisen lyckas då klara upp 1 000 av 22 000 anmälda inbrott. 1 000 1000 av 22000 anmälda i en brottslig Clarence svenska polisen uppe. Lyckas. Hur kan man skilja bilar och såna här saker ju ändå larmat och såna här saker va men det går väl tydligen att manipulera de här larmen och och och och och stör med störningssändare och såna här saker va och allt fler ägare till villor och radhus och sånt de skaffar ju riktiga larm här va och och övervakningsföretag till till och med var och sån här övervakningskameror och såna här saker va. Sen kommer det bli mer och mer utav sån här community gates va som är inhägnat då med, med med murar eller stängsel med taggtråd och vaktbolag och massa skyltar övervakningskameror. Och där bor de där politiskt korrekta kreken va. Ni vet de här som alltid ständigt igen värmar och värnar om invandringen och mångkulturen som spottar på den svenska historien som Sveriges radio gör. För Sveriges radio hatar den vita rasen och de hatar oss svenskar och de hatar den svenska historien som de älskar. De är, de är besatta utav invandrarna i Sveriges radio fullständigt va. Herr Mona Musli eller menar Mona Sahlin gått ut här och sagt att vi gav den en en falsk bild av verkligheten. Det är ett annat ord. Eller det är andra ord för att istället för att säga vi ljög, vi sa inte sanningen. Vi sopade problemen under mattan. Är det en falsk bild av verkligheten? Man vill alltså visa att det, det gick bättre med bondkulturen än det verkligheten egentligen gjorde. Vi sa inte sanningen. Hon får bara analysi själv socialdemokraterna och och och, och hela rörelsen va. Men här har ju då Mona Sahlin i 30 år spridit en falsk bild av verkligheten och ljugit och spridit lögner. Och vi då de som kallar nationalisterna och de som var före oss då till exempel i her bevara Sverige svensk för jag menar det fanns inte så mycket i Sverige. Vi hade kanske Sveriges nationella förbund va, de var väldigt små ny svenska rörelsen med sin korporativism och det här, de var ju väldigt små liksom och Nordiska rikspartiet med sin Hitler dyrkande nationalsocialist, de var ju också väldigt små. Vi hade kanske något framstegsparti här i Stockholm som också var ett litet och sen den där radion bara och så bevara Sveriges sväns var inte heller speciellt stort. Jag menar det här var ju små små grupper som ofta brukade bråka med varann också liksom och det fanns ingen någon organiserat motstånd mot det här vansinnet då va, som bara just hade börjat också va men redan då i slutet på 70-talet början på 80-talet så började man att eh varna för en kommande utveckling som Sverige senare skulle eh få uppleva då att att vi kommer få de här problemen vi kommer få moskiter i Sverige och så vidare vi kommer få alla de här problemen som andra länder har fått kommer vi få till Sverige också jag tänker på att bevara Sveriges svenskhet va Eller Eriksson blev uppsagd efter att han hade blivit uthängd och hetsa hetsade emot honom i TV2 va eh han blev uppsagd från dataavdelningen där på BPA va sänd av som ingenjören blev också uppsagd från sin arbetsplats där kom fram att han var ordförande då för kampanjgruppen Bevara Sverige Svenskt då. Leif Eriksson är född 50 så han är väl strax 65 år idag. Jag träffade Leif Eriksson när han hade hoppat av SD och ju kommit igång med det nya då Hembygdspartiet va då vill jag först använda min postbox och såna här saker. Eh jag var ju med där också som medlem också i konservativa partiet som de bytte namn till samma. Jag har ett ett politiskt program från konservativa partiet som finns på korta punkt nu snässträck nat sol följt av en etta. Och han har hela bakluckan full med klistermärken och såna här saker. Jag har originalflygblad här för för Hembygdspartiet va. Konservativa partiet. Det menar det här var ju väldigt små. Det blev ju ingenting utav det här va. Varken Hembygdspartiet eller Konservativa partiet, det blev det blev ju ingenting utav det här va. Det var ju det det var ju misslyckat va och 2001, 2001 liksom Nationaldemokraterna, va? det var ju också misslyckat va. Jag menar det blev ju bara till slut ett ett ett, ett lokalt parti. Och det krympte det också. Så till slut var det bara Söder Tälje kvar va. Man säger ju inte att partiprogrammet och så var dåligt va. Men det är klart man vinner framgångar som Israel gör när man liksom släpper på de här men plockar bort de svenska flaggorna liksom va. Ersätter dem med blåa sippa va. Liksom det blir öppen svenskhet. Jag menar det blir urvattnat va liksom. Man har företrädare då som är både judar och sionister och även svenskar som är som är sionister va. Som Söder och Jomsoff till exempel va och Och bestämmer att nu är partiet socialkonservativt va. Och då är man ju ett högerparti helt klart. Och Karlsson har ju enet fria tidigt också. Framförde att han vill att SD ska i framtiden bli ett antirassistiskt mittenparti. Det låter ju helt helt tokigt va. Det låter ju inte klokt. Och så var jag. Jag kan hålla med om att SD är med sitt budskap i början och första åren och så var så att säga Och ihop med de här skinnskallerna som alltid dök upp Och även de här från VAM Som dök upp med svastika flaggan och såna här saker Som syntes bakom Klarström Och de hade ju ingenting med äste att göra Och det förstörde ju mycket Men det är klart Budskapet var ju Radikalt Det var nationellt Men liksom det kanske var lite för Men frågan är så här Hur mycket kan man släppa egentligen på det nationella Så att säga va det här med lagom är bäst, det påminner ju om Janne Mild, den här boken som Blå och Gula Frågor gav ut. Den hette ju lagom är bäst. Ganska inte ett segande paroll egentligen, eller slogan va? Lagom är bäst. Och vad är då lagom liksom va? Här är det helt klart att det är parti som man kunde höra här på Radio ST till exempel med Gabriel Wikman och Bosse Nilsson och alla möten de hade på den tiden och alla alla banderoller och sånt liksom stoppa invasionen liksom bevara Sverige svenssvärget svenskarna Det finns inget krav alls från SD om att stoppa den här invandringen eller de är liksom de är emot massinvandringen bara men de preciserar liksom ingenting neråt så att säga va ingenting i siffror alltså sätta en gräns någonstans stoppa massinvandring va eller ja de säger inte stoppa heller va lagom är bäst för mycket blir det aldrig bra liksom va öppen svenskhet jag tycker det går inte ihop heller va men att ha företrädare då som är asiater och svarta afrikaner och sånt liksom då va det är det är ett sätt liksom att försöka få bort den här stämpeln som heter rasistparti och det kommer de aldrig lyckas med för de kommer alltid vara stämplade som ett rasistparti oavsett vad man än försöker och hitta på för tricks va. Eh man är också ute efter att försöka få och det stämmer också att allt fler framförallt invandrarmän röstar på Sverigedemokraterna och de är alltså ute efter rösterna då. Eh man man vet man vet egentligen inte vad man har i det här partiet egentligen alltså det är öppen svenskhet. Ja, visst kan man komma från eh från ett mycket avlägset land och man kan även lära sig det svenska språket och man kan anpassa sig, man kan få ett arbete och bilda familj och sånt och vara sköttsam och bli en del utav det svenska samhället, men vi vet ju att det är ju trots allt verkligheten är ju det den att det är ju bara en liten liten grupp, en liten del i procent som kan anpassa sig och kommer in i det svenska samhället. De finns. Och de som skaffar ett arbete. Eh, gatukök, pizzerior och eller företag och så. Ja ja. Eller köra taxi eller eller köra tunnelbana eller eller vissa slags städpersonal. De finns, men det stora flertalet, absoluta majoriteten det här är ju en enorma problem och tar upp det här i PA hela tiden. Att handläggarna på Arbetsförmedlingen kanske har hand om 180 stycken så här nyanlända så att säga, och det kan ju aldrig det fungerar ju inte va. Vi skulle krävas både miljoner och miljarder i, för mer personal i Arb Arbetsförmedlingen. Och och många också brukar säga att de de skaffar man ett arbete i Sverige så gör man det på på på ett annat sätt än, än via Arbetsförmedlingen för de de har inte lyckats alls. Och jag fick inte heller någon som helst hjälp under den korta perioden då innan jag fick socialbidrag var det väl hade jag kassa tog. Men man pratar hela tiden i, i Sveriges RDP om om de det de höga bidragsperioden den, den höga arbetslösheten bland, bland nyanlända och såna här saker. Att det kan ta flera år vi höjer ministrarna säger att det kan ta flera år innan de kommer in på arbetsmarknaden. Heglund sa ju också innan han avgick från från KD:s parti att en del kommer aldrig de kommer aldrig in på den svenska arbetsmarknaden. De är det är ett livslångt bidragsberoende. Man kan säga att arbetena i Sverige räcker inte till. De räcker inte till för de som redan finns i landet för de svenskar och de invandrare som redan finns här. Det, rä det räcker inte till för oss som är på plats att säga här och sen väller det in, fylls på hela tiden med enorm antal människor, anhöriga varenda år alltså var ska de bo någonstans? kan ni förstå var de ska bo någonstans? var ska de bo? det finns inte bostäder, jag håller med om att, att man river uh, Hofars fortsätter att riva man har rivit i Säter sölder försvettar man har rivit det finns så många fler exempel man har rivit um, man ska fortsätta fortsätta riva här också i långsikt utan eh uh, niegogna fastigheter Man gör av med gamla äldreboenden också med till Solhemmer till till asylmottagningen med 46 runt här på Solens vägen Jag ska återkomma med rapporter från så. Jag såg någonstans här nu på Twitter att 60 man måste skulle behöva bygga ja 63000 ogaligen bostäder i Sverige. Det finns ingen möjlighet. Då. Ska man göra som Reinhardt sätta upp ett fryg, plan och titta ner på ödemarken. Sverige är ju ett avlångt land som består utav skogar och landsbygd och ödemark liksom. Jag menar det finns ju inte människor ibland på vissa ställen i flera mil va. Det är bara skog. Enstaka hus, små byar. Vad vad ska de bo i, I ödemarken då? Hade hade Reinhardt tänkt sig Där finns ju ingenting. Bara lite en ute en grusväg. Det är knappt det finns telefonledningar kvar överhuvudtaget. Där finns ju ingenting. Ingen infrastruktur, inga företag, ingenting. Ska vi bygga hus uppe uppe i lappmarken åt flyktingarna då? Ja på så vis har ju Ränfelt rätt att det liksom får plats. Det får ju plats att energi, hälso- och sjukvård, massa människor i landet. Vi kan nog klämma in 50 miljoner människor i det här landet. Men jag menar, det finns ju ingen som kan, kan bo och verka i de här ödemarkerna för där finns ju ingenting. Det är bara det är just ödemark. Och där vill de vill absolut inte bo där, det kan jag garantera. Nej, de vill bo i de här eh, överfyllda områdena som man kan kalla för ghetton eller socialt utsatta problem, problemområdena där vill de bo. Så det räcker inte med alla de som redan har invaderat och förstört de här områdena och tagit över så att det har blivit såna etniska enklaver utan det ska fyllas på ännu mer. Har vi två tusen somalier i bo Borlänge så kan vi tänka oss att klämma in ytterligare somalier i Borlänge. För de vill ju naturligtvis, somalierna som kommer till Borlänge, de vill ju självklart bo bland sina somaliska landsmän i Borlänge. Det är ju helt naturligt, va? men det blir ju då etniska enklaver får vi i Sverige. Man kan se bilder från Rosengård till exempel stora öppna yter gräsmatta där nedanför höghusen va. Ja det finns ju såna här sopphus eller ja miljöhus då va. Men vad gör de? Inte alla men vad gör de? Vad ser man vad ser man för påsar som ligger på gräsmatten? De bara slänger soporna rakt ner. Och hyresbolagen får ha en massa extra personal här som som får städa upp. Det ser bedrövligt ut och det är just i de här områdena. Så ser det inte ut liksom på Lidinge. Där, där svenskarna bor så att säga. Det förekommer inte va. Men just i de här områdena så förekommer det. Och vi läser om kackelacker och såna här saker va. Och de här svenska bostäderna är ofta inte anpassade heller till stora barnfamiljer. Det är ju frågan om mindre treor. Ofta är det tvåor. Och till och med ner mot ettor va. Jag menar. Där får man inte plats med en barnfamilj. Det är ju alldeles för trångt. Och vi har alltså inga, vi har inte så mycket bostäder och arbeten har vi inte heller. Vi har en hög arbetslöshet i Sverige och framförallt bland invandrarna så har vi en betydligt högre arbetslöshet bland invandrarna än bland svenskarna. Och det kan nog förekomma att en del invandrare blir diskriminerade för att de heter Muhammed och såna här saker, men det kan också bero på att de talar en förbaskat dålig svenska va. Och de här huckletantarna som är klädda som vandrande cirkushält. Det blå det fladdrar omkring i tygstyckena när det blåser. Det ser ju inte klokt ut va. Täckt från topp till tå. Eh, vilken arbetsgivare i det här landet vill anställa anställa sån hucklekärring va som är täckt från topp till tå. De får ju också hälsoproblem. När de inte får sordljus och såna här saker va. Alltså jag mötte en sån här huckle, madam i Marste en gång också. Hon hade som Afghanistan va. Hon hade sån här, en, ja vad han hette. Man kunde inte anse hennes ögon. För de hade hon hade täckt ögonen också faktiskt. Hi hi hi hi Kub eller vad det hette. Har ni någonsin hört Mona Sahlin eller Veronica Palm kanske i socialdemokraterna eller sån här PKiter. Eller Göran Gröde till exempel eller någon annan så här landsföredare. Har ni någonsin hört att de kritiserar kvinnoförtrycket där kvinnorna inte ens, de får inte visa sitt hår. Här kämpar Sverige för kvinnans jämlikhet i det här landet då de här kvinnorna får inte ens visa sitt hår. En del är ju täckta så att de till och med döljer döljer ögonen också va. Det är som är vandrande cirkustält höcklen. Det här är ju en religion som är det är ju ren stenålder alltså. Här vrider man ju klockan tillbaka till tusentalet va. Eh går liksom inte allmänt att följa såna här gamla skrifter. Det finns mängder med olika religioner. Det här är ju påhittade böcker som är skrivna utav människor va och det är mycket onska och hat och det är mycket uppmaningar till att döda och det ska dödas och det ska skäras av både huvuden och armar och ben. Men vi har ju också Nya testamentet som faktiskt sprider kärlekens budskap. Det skiljer an mot gamla testamentet och koranen och tora och talmud och såna här saker va. Vad har man gjort i Israel? Jo, där har man förbjudit Nya testamentet. I Israel så är det Nya testamentet det är förbjudet. Man använder bara det gamla testamentet som är den den hatiska guden, den onda guden. Där ska man utrota sju olika folkgrupper är ska en man inte ligga hos en man som han ligger hos en kvinna. Alltså homosexualitet ska är förbjudet. Uppstöt sig son. Han tar man ut i staden och stenar till döds. Och så uppmanar Gud också judarna att utrota sju olika folkgrupper som är uppräknade i Gamla testamentet. Achmedrami hade ju anmält Gamla testamentet förhets mot folkgrupper också men det blev väl ingenting utav det. Så i Israel så har man förbjudit just det nya testamentet som ju har kärlekens budskap. Nej, det gamla testamentet som är hatets och ondskans religion tillsammans med de mycket onda skrifterna. Ni vet den här judiska rasismen som davidjuk.com brukar ta upp eller kanske radioislam. Ja, när ska Israel öppna upp sitt lands gränser för? värdens alla folkgrupper så att det blir verkligen multikulti. Och rasblandning hit och rasblandning dit och man slängde ut eller håller på att slänger ut i alla fall 50.000 här nu. Och när nu kom från Eritrea de som påstod svara någon slags av av ättlingar, någon slags svarta judar. De var ju först välkomna till Israel, men sen visade det sig att judarna i Israel tyckte ju inte alls om de här svarta eritianerna oavsett om de nu påstod att de också var någon slags eh ju, judisk stam fast de var svarta va. Och för vad är det eller för vad var sortvarna i stora legemtag, tråda såna saker. Det är 50.000 svarta då. Så att säga svarta judar från Eritrea som ska ut slängas ut från Israel. Och här har vi återigen den judiska rasismen. Inte fast, sen tyckte judarna i Israel om svarta judar inte. Nej, det här avslöjas det gång på gång. Vi hade ju här Galne uh, Gunnars blogg, ja, som inte uppdaterats sedan i januari. Vi hade det från uh, högst upp där. Från, från uh, 2003. Avlidande uh, kvinnlig uh, utbildningsminister i Israel- som säger det att det här med antisemitismen och antisemiter det det är ett trick som vi judar alltid gör med och det är ett mycket framgångsrikt trick. Försök fort så fort man kritiserar judarna, Israel och sionismen då kör vi med det här tricket. Då säger vi till dem att att de är judehater och de är antisemiter. Och det är ett mycket framgångsrikt trick som alltid fungerar. För det finns väl ingen som vill bli kallad för antisemit eller judahatare. Och det gick ju inte här med rasist också va? Det är också ett, ett sam samma ord. Uh, vi har den här Sharon här också. På engelska ett citat från 2001. Uh, att uh, det är vi judar som styr det är vi judar som styr Uh, uh, USA. Jag ska byta batteri på hörlurar också. var ifrån det här var från 2003 på engelska då. Eh Charon eh den stora gubben som ligger i koma sen sen dog han han säger att Charon säger alltså citat på engelska då det är vi ju citat det är vi judar som styr USA. Och amerikanerna vet om det. Ett citat från Charon från 2010 då. Och jag går ner till 3 var den här dåvarande kvinnliga utbildningsministern då har en TV-intervju. Sen kan ni gå till Gunne Gunnars blogg och se. Den är inte uppdaterad då, så att det finns högst upp där. Eh, avliden kvinnliga utbildningsminister Isell som i en TV-intervju från 2003 säger att det här med antisemitism, antisemi antisemitism eller antisemitister och så och kalla för sina motståndare för judehatare och sånt. Det är ett trick. Det är ett trick som vi judar alltid gör med. Och det är mycket framgångsrikt ett trick. USA har man ju också en en hatgrupp som kallas för ADL också som hänger ut amerikanska patrioter och dissidenter och oliktänkande då som kallas för nazister och rasister och judehater och så vidare och. Då vill jag säga också Lasse Wilhelmsson som själv är jude och som stödjer Israel och och är emot sionismen och sånt. Hans blogg verkar inte vara uppdaterad. Han hade ju demonstrerat en gång jag tror jag var för palestinerna och liknande när det blev oroligheter där och blev också attackerad utav folk från Expo som började fotta film av honom. Och en utav de här killarna som är aggressiv också förstörde hans plakatt också va. Kommer just från Expo. Och jag tror han hette Lechman och liknande. Eh ganska skrämmande faktiskt som är aggressiv men det är klart för sig att det finns ingen nation i hela världen som är så rasistisk som Israel för den är nämligen byggd på stulen mark. Man fick fördriva och döda 750 000 araber och andra folkgrupper för att kunna bygga staten Israel överhuvudtaget va. Bara 20 procent av araberna finns kvar idag i Israel och med ättlingar till de araber som inte fördrevs så att säga. Och det for det forna Palestina har man ju då stulit eh och kapat av eh mer och mer så att eh, man kan se på på kartorna där att det gamla Palestina var var betydligt större. Det är nästan 2 miljoner eh, palestinier som idag lever i det som man kan kalla för världens största fängelse. Och all all heder också då till Achmed Rami som eh, som kommer från Marocko förvisligen förvisso, men han har han har han har tagit på sig uppgiften att att personligen kämpa för yttrandefriheten och att verkligen avslöja alltså att kämpa för det palestinska folket och att verkligen avslöja ö-sionisterna, zionismen och Israel och den judiska rasismen och likadant med davidduke.com Lasse Wilhelmsson hade ju en blogg som jag hittade här som inte var uppdaterad faktiskt och han är ju själv Lasse Wilhelmsson är ju själv jude va faktiskt Ashley också föreslog här till Ack med Draal med att han startar upp ett radioprogram igen faktiskt på på Radio Slam hemsida. Det behöver ju inte vara la, live stream utan han kan ju spela in ett program och och lägga upp som en podcast som man kan lyssna på när man vill så att säga. Då behövs det ingen ansvarig utgivare va. Men det blir bara prata i sån här mikrofon och sån här sak ju va. Han har ju medverkat några gånger här på Sverigekanalen. Man får inte inte dra alla judar över en kam det finns ju judar som Lasse Wilhelmsson är ju alltså själv jude då vet att de har en judisk mamma som hel jude eller är halvjude som en judisk pappa men alltså han är jude som är emot han är emot sionismen uh, och och den judiska rasismen han stödjer han stödjer inte han stödjer Palestina här va så det finns ju judar som inte tror på några religioner och det finns alla möjliga sorters judar. Det finns fanatiska sionister som inte är judar. Ingrid Kalk visst till exempel. Och det vill inte ju hitta vad jag vet att hon är hon hon älskar Israel. Eh skrev hon på Facebook där. Älskar Israel. Och talar alltså om yttrandefrihet gör hon. Hon talar om yttrandefrihet. Och när man då till exempel Nu är inte jag så mycket på Facebook, men när man man finns på Twitter också. När man kritiserar Israel, enskilda judar, sionister och sionism man till Ingrid Karlqvist som brukar höras på Roddrensman. När man kritiserar detta då är det slut med yttrandefriheten. Det är slut. Ofta fick hon svara då förut där. Är du helt galen då, står det? Så är det man då med judehater, antisemit och då är man då är man galen. Då kallas man galen alltså. Men det är galen för att man har har fräckheten att kritisera vissa judar, sionister, sionismen i sig. Det är ju en del av demokratin, det ingår ju i yttrandefriheten. Och det här det här Dispatch International då, liksom för yttrandefrihet den här tidningen är ju pro-israelisk eller pro-zionistisk för den kritiserar ju aldrig Israel den kritiserar aldrig judar, den kritiserar aldrig zionister det är det ju zionismen men om vi ska ha yttrandefrihet till exempel på Sveriges Radio då ska man ju ta upp alla ämnen även obekväma ämnen åsikter, alla möjliga omöjliga åsikter ska få komma till tals Åsikten är ju styrda. Och vi har haft ett årssiktsmonopol. Radionsmonopolet i Sverige bröts ju i och med när radion kan man väl säga, men när radion var ju så att säga närradio va. Den var ju inte De var inte riksäckande. Idag kan man höra många utav närradio närradiostationerna över internet också, men det kunde man ju definitivt inte förr. Va? Det var ju svaga sändare. På ett stort sätt har vi haft ett framförallt har vi haft ett radiomonopol. Det har ju varit Sveriges radio. Och det sa ju också Olof Palme att det, han han vill inte ge någon dispens till efter Radio Nord var det Radio Syd kvar va. Men men han vägrade ge dispens till Radio Syd. Utan det det det klargjorde han helt enkelt där då 1966 tror jag var när han var väl utbildningsminister kanske va. Att det är Sveriges Radio. Vi har ett avtal med staten, sa han. Det är Sveriges Radio. Som ska ensam bedriva radioverksamhet i Sverige. Och så blev det också. Under många år. Att det fanns ju ingenting annat. Att det fanns ju ingenting annat. I Stockholm kunde man lyssna på utlandsprogrammet på en sändare och så hade vi P1. P2. Då var det mest utbildningsradio och klassisk musik och sen kom ju P3 också då när man hade stoppat radion i ord. Eh. Här har vi Lars-Ville Lemson, född 41, svensk forskare och lärare inom pedagogik och han är skärvjude. Hans blogg verkar inte vara uppdaterad faktiskt. Eh, för det är en gammal händelse som står där så jag vet inte var varför han inte har en aktuell. Eh, han har egen han har ja just det, hans mo moder är judinna. Och här är en Uh, ska vi ska se här nu uh, Han verkar inte ha någon uh, Någon uh, aktuell blogg här uh, Här finns det en Lasse Wilhelmsson på Facebook uh, Blågula Frågor gjorde en intervju med Lasse Wilhelmsson Fråga, jag gillar fråga gjort en intervju med Lasse Nilsson via via e-post härva. Mohar och här Tristan Judes som heter Jonathan leman blogspot.com. Kan ni möjligt svara den här gubben eller Juden som är i expo där? Lasse Nilsson verkar inte ha någon aktuell blogg eller liknande här. Utan det här var ju bara flera år gammal text faktiskt från från Hans blogg. Nu kommer ni kommer inte höra Radio Länsman och mer på Sverigekanalens Sverabradio. Jag kommer bara länka till det senaste programmet eh där slipper lyssna på Ingrid Karlqvistman. Dessa fanatiska sionister. Oavsett om de själva är judar eller inte pratar om åsiktsfrihet. Men kritiserar man Israel och judar, enskilda judar och sionister och sionismen och sånt, då är det ju slut med yttrandefriheten. Då är man ju galen och då är man ju judehater och antisemit och såna här saker va. Man tål ju ingen som helst kritik. Vad Sverige, alltså, är ju inte nå opartiskt liksom va. Det är ju partiskt då. Åsikterna är ju styrda. Snart är det finns det inga program kvar på Sveriges radio som inte handlar om invandrare eller har invandrare som programledare till och med. De är ju besatta utav det här samtidigt som man hela tiden talar om alla problem som finns. Bloggen insamlad Jonas Jonathan Lehmann. Äst på Bram Lasse Willemsson, Jonathan Lehmann är väl troligtvis en jude. Det var att Lasse Wilhelmsson har försvårat Ahmed Ramo och dennes hatpropaganda på sajten Radio Islam. Där Wilhelmsson själv även medverkar som skribent. Så här beskriver han Ramis djupt rasistiska site. Eh alltså Lasse Wilhelmsson Ascivelenson har en judisk mamma och han beskriver Achmed Ramis rodgislan.org. och, och, och Ascivelenson beskriver Achmed Ramis hemsida så här. Hans hemsida är mycket omfattande och faktabäddad med en lång rad grunddokument som man kan ladda hem i original. Det har därför av stor nytta av den i har långt ifrån tagit det hela valt men hittis inte hittat någon rasism eller några saker uppgifter som inte visar sig stämma med angivna källor. För att eh, Akhmedraw med dra citat och sånt där utav judiska skrifter och uttalanden utav sionister och sånt då är det är ju källan väldigt noga där va, var vilken källan kommer ifrån. Och skriver också att Adolf Hitler och islam är världens idag kanske ledande nyynastiska webbplats. Jag kan garantera att Akhmedraw med beknappa sig nationalsocialist i alla fall va sen ska kommit helt mot antisemitism. Lasse Wilhelmsson verkar ju inte ha någon aktuell blogg idag. Faktiskt, det här är lassewilhelmsson.wordpress.com och den verkar ju inte vara uppdaterad. Utan det är inte heller kanske bara flera år gammal text här faktiskt. Det är så intressant han är en en judisk moder va. Lars Wilhelmsson. Eh. Befria Al-Quds och Palestina. Mitt tal och min berättelse om vad som hände på Al-Quds Al manifestationer på Sergels torg i Stockholm den 20 september 2009. Med bilder som styrker det som hände va. Australis judar står på engelska här vad det är sionismen låser williamson.wordpress.com och den är inte uppdaterad. Jag vet inte vilket datum som det här inlägget kommer ifrån. Man händelsen är på Sergels torg i Stockholm där. Eh 20 september 2009 va. Det är ut en bok också där Sivellson är världen upp och ner. Frågan är bara han finns idag någonstans eventuellt på Facebook men han måste väl ha en blogg eller liknande i alla fall ba måste ju. Finnas på 20 september 2009. Så då är det ju ganska gammal text då. Här ser man en bild på Lars Sivellson på Sägers Toy då. Mohammed och Martin Levanster läser bilden som talar på Sergios torg. Uh, All kuds som betider Jerusalem på arabiska är en anti-sionistisk internationell solidaritetsdag för befrielsen av Jerusalem och Palestina. Dessa är symbolet för världens förtryckta folk som denna dag samlas oavsett religiös eller etnisk tillhörighet. Och det var även stora eh, manifestationer i, i London. Muslimer och religiösa judar tillsammans. Det är nog nu Gaza i droppen. Palestinen är symbolen för den kamp som världens folk för mot USA-Eraels nykoloniala krig sionismens mål om en om en judisk stat i Palestina kan inte genomföras utan folkmord. Den judiska staten föresätter ett radbrott som definieras i FN:s konvention mot folkmord antagen av generalförsamlingen den 9 december 48. Artikel 2 i denna konvention förstås per folkmord enbart vara följande gärningar föröverde avsikt att helt eller delvis förinta enad könell etnisk rasmässigt bestämd eller religiös grupp så som nämligen att döda medlemmar ur gruppen att tillföra medlemmar ur gruppen svår kroppslig själsig, skada och och FN definierar också här eh att vi tillhör olika eh raser. Jag kan inte svara på om Louise Williamson har någon blogg eller så idag för det här verkar det vara en gammal text med flera år gammal. Han är alltså själv en judisk mamma men han är minst sagt eh, judisk. Eh, han är definitivt inte sionist. Är rätt så intressant det här. Alltså det, judar som inte är judiska eller som är i, som stöder Israel, inte stöder Israel och som inte är sionister och så. Det är ju minst sagt intressant faktiskt som inte alls känner nolla Lula Lula i ett ja med med Israel eller eller med judarna eller tyster Israel och stödjer alltså palestinerna istället då. Det är ju mycket inte sagt måste jag säga faktiskt. Finns det finns för fler exempel på det. Jag vet åtminstone tre stycken såna här gubbar. Eh som verkligen är emot det här. Eh som pågår mot det palestinska folket. Det, det, är, ja, det är det skrämmande det. Det är för fler exempel på det. Eh. Uh, och så sagt, för det här är inte uppdaterat någonting inte va. Jag har något ting från 2014 här faktiskt. 2014, 07. Jaha. Här var det text från 2014 här sådär. Då. då är frågan. Var den nyare texten finns någonstans? 2013. Hittar det inte. Det här är ju huvudsidan av Lasse Willemsson på Uppet. Vi ordnade Israel gjorde en omfattande etnisk rensning av Palestina 48 al -Nak Nakba. Det här resultatet har vi mycket noggrann planering. Ser ni spanska kolonisationsprojekt har pågått över två århundraden. Det är en myt att det överhuvudtaget skulle kunna gå att upprätta en judisk stat i Palestina utan ett folkmord på palestinierna. Folkmordet är inbyggt i sionismen. Det är dess innersta kärna är ju det start förutsätter en kraftig eh, judisk majoritet och den kan inte åsaka komas utan fördrivning av det som bebodde landet. Resultatet ser vi nu i ett rasistiskt partisystem som skiljer på judar och icke judar i själva Israel i muren i palestinska flyktingläger i närområdet och som fact on the ground som de fyra kartan illustrerar nu senast Gaza en så kallad tvåstadslösning innebär att folkmordet legitimiseras i efterhand och en sådan lösning för neken av fördrivna palestiners flyktingar har deras rätt att återvända i enlighet med FNs resolutioner. Och här har det gröna palestina minskat mycket kraftigt mellan 1946 till 2000. Ska vi se... Hoppa lite grann. När han kom fram till Sägerstorg pågick en manifestation mot Irans nuvarande regim. Dominerades av exiliranier och iranska flaggor. Irans arbetarkommunistiska parti som delade ut flygblad. Svenska som salde den trostistiska tidningen i internationalen. Så att olika autonomar, narkistiska och syndikalistiska grupper i sin karaktäristiska kläder. Klädsel. Och en del av de ledande personer från palestinska grupperna International Solidarity Movement som både har tagit avstånd från all Qids manifestationen uppmanat alla palestinare att inte delta med motiveringar talarna det vill säga Mohammad Omar och Lars Wilhelmsson hade gjort uttalanden som de inte kunde ställa sig bakom. Där var även kända sionister eller judiska sionister som fotograferade motdemonstranter för framtida identifiering. Eh, jag andra tillsägelser står på fel sida, det vill säga å anför den stora breda trappa mot Alliansen, men han inte går runt till andra sidan varifrån talen skulle hållas för en handfull yngre personer som ISM och Melgen Afa fick syn på mig. Det vet ju vem jag är, hur jag ser ut. Det största näst aggressiva av de okvädane mig Och här ser vi just den nedlagda bloggen här sionisten Jonathan Lehmann från Expo. Och så här kommer till mot antisemitism. Och jag ser också den här förföljningen som filmar också. Och han blev överfallen och knuffad och nerbråtat på på gatan och de andra hjälpte till att trampa sönder de plakat som han hade med sig. Och där hade det stått då be fria Palestina bojkotta Israel lägg ner Israel levhäst på Lahammas överkrysst textsionismen eh Europa det på hjälp Europa det på hjälp från kringstående personer och särskilt en medelålders palestinsk man ingriper resolut och framgångsrikt i mitt försvar men även en yngre person ett gäng pojkar i nedre tonåren upp, upptäckte vad som stod på plakaten. Upplyste mig om att de var palestinier. Varefter de ville spöja upp våldsverken och frågade mig vilka de var. Jag lyckades dock avstyra detta med motivering att där fanns en del riktigt stora grabbar. Ledande person inom ISM i Sverige har Irans släktbakgrund ike efteråt fram till mig när jag samlade upp spillerna av mina plakat och sade att sådana som du ska inte få vara här. Eh därefter gick hon fram till en person som hoppat på mig och som stod kvar 4 meter bort och som jag kände till och gav honom en kram och kysspussar. Jag blev inte skadad men polisen anmälde överfallet och skadejag sen på uppmaning av en polisen får det med berätta om vad som hänt för en sköna. När dessa frågade vad som hänt med mina trasiga plakat mot demonstranterna var cirka 500 och något fler än vi och det uppehöll sig i den breda trappan och på läktaren av för torgen som var avspärd fysiskt av med lång rad polisbilar och stängsel och plastband. Det skanderade slagord mot, mot islam och araber så att talen småligen kunde uppfattas. Kastade ägg och frukt även mot kvinnor och barn som utgjorde cirka hälften av demonstranterna. Muslimska araber dominerade bland dessa muslimska araber som skanderar slagord mot islam. Det verkar konstigt. Jag måste erkänna att det var något besynlig upplevelse att se personer från palestinengruppen och ESM och anskjöns vänsterfolk som kallar sig palestinabände tillsammans med marxistiska och royalistiska regimkritiska iranier störa en värdig manifestation för Palestina och bua där vi skanderade bojkotta Israel och befria Palestina. Det som händer kommer säkert att få långtgående konsekvenser för det antiimperialistiska arbetet i Sverige för solidaritetsarbetet med Palestina och dess synnerhet. Israel, Israel är en kolonialstat baserad på apartheid och rasism. Inga rasister i Palestina rör som står det här. Mm ska se. Eh, nu angår Mohammad palestinier också mer på plats. Han var med när Israel gjorde stora etniska utrensningar och dödade många palestinier all Nakba 1948. Just ivarande stund ser jag att Fieb Kotur från sortförande i kommentar på Svenska Dagbladets ledarblogg Några säljer sig till dem som sprider lögner och förvränger mina politiska uppfattningar. Jag skriver jag bland annat att jag anser att det är judendomen. Det vill säga den judiska religionen som är en viktig maktfaktor av världspolitiken. Alla som har läst mina artiklar vet dock. Att även om jag är kritisk till judendomen. Så är det judisk identitet, judisk mentalitet och zionismen. Som är min måltavla. Och att min kritik av judar aldrig är kategorisk immaterial den i första halvan riktades det mot den judiska mafian i makteliten och det är denna som är en maktfaktor i världspolitiken. Och detta skriver alltså juden Lasse Wilhelmsson. tungtwordpress.com. Jag ska se här för det verkar vara det finnas text från 2014 också. Vi ska se... Jag kunde ju se till höger att det, fanns. det inte fanns något datum här. Ja, ah, nu kommer samma text på engelska här. Nu kan vi se. Det är typiskt där. Sägerstor har blivit en sån här före och emot mellan olika invandrargrupper som står där och bråkar och kastar sten på varandra. Jag kunde se till höger att det fanns text från 2014 nämligen här. Man kan inte se... man kan inte se vilket datum som eh äh, som det här är publicerat äh, men här kan man se från 20140825 i alla fall. Det frågunte vilket datum som det publicerats så att säga vad jag ser här, 2014-08-25 finns en text på här. Det går lite långsamt här. Ja, det är intressant. Han själv var en eh, judisk mamma och skriver om den, den judiska maffian och så vidare. Va? Det går lite långsamt här tycker att när man publicerar inlägg så borde det stå datum också va. Tack för det. Jag gör lite slow motion här men eh uh, här i alla fall texten är publicerad 25 augusti 2014. Så man försöker få fram han nu då. Man där verkar inte vara uppdaterat det här. Ja det finns ju mängde med bloggar och sånt som inte uppdateras längre. Så så finns det som är på Facebook också. Eh. Affischer text på engelska också om judarna. Stalins judar står det här. Get the hell out of Palestine. med tanke på att han har en judisk mamma så borde borde han ju egentligen rimligtvis försvara då säga ja, försvara allting, försvara judarna, försvara Israel. Vara pro Israel, pro sionist. Men men det är han ju inte. Utan det är ju tvärtom. Han har uppdaterat den fjärde oktober 2014 här. Jag försöker leta efter mer... Mer aktuell text så att säga. Men ju ändå 2014. Här finns ju vissa konspirationsteorier då som jag inte tror på. Det här med ISIS eller IS påstås då har blivit skapat utav amerikanska CIA redan under 1980-talet va. Ända sedan Al-Qaida va. ISIS kontrolleras och finansieras av US, Israel, Storbritannien och Saudi-Arabien för att skapa kaos med terror och false flagg-operationer. Syftet är att försvaga och dela upp nationalstaterna i arabvärlden. Det finns ju de som tror på det, men jag tycker det verkar helt orimligt faktiskt. eh I IS skulle ligga bakom ISIS va. Eh att att CIA och ISIL ska Mussal skulle utbildat då islamistiska extremister i läger i Jordanien va. Tillsammans med inhyrda yrkesmördare och jihadister med erfarenhet från andra muslimska länder bildade de militärstyrka ISIS. Alices ledaren är en judisk Mossad-agent. Hålls utredningen av den engelska journalisten var en bluff va. Det tror jag inte heller på. Jag tror inte på att Israel ligger bakom ISIS eller CIA, det är liknande. Det här är konspirationsidéer det här. ISIS främsta uppgift har varit att genom sin grymhet miskreditera islam och det folkliga upproret för i dagens befriese till förmån för USA och deras arriers intressen i den här arabvärlden. Jag håller väl att ISIS är för en arvande främsta vapnet för att öster kommer den slutstrid medan den kristna och muslimska världen som länge planeras av världens makteliter att understryks nu var uppgiften om ISIS angrepp och kristen i arabvärlden och upplösta hot mot USA. Men det skulle i sig då se jag ligga bakom ISIS som sedan hotar med terrordåd i ja, i Europa och i USA. Det här pistons som säger också varför angriper aldrig islamiska staten eh Israel. Alltså det här är konspirationsteorier va. Det här är konspirationsteorier helt enkelt. Man finns, finns det verkligen några bevis för det här? Finns det verkligen några några bevis för det här? Finns det verkligen några bevis för de här konspirationsteorierna? Den frågan kan man verkligen ställa sig. Kommentarer inaktiverade. Ni rör ju och när 15 här, jag kan inte hitta någon Jag kan inte hitta nåt. Lasse Wilhelmsson.wordpress.com Nu har vi kommit till snedstreck bloggen. Jag skulle vilja hitta mer aktuella text faktiskt här. En del står ju på engelska också. Man tycker liksom att tar man om man är så att säga, man har en judisk mamma liksom va, då borde man verkligen vara själv är det här alla högsta grad på alla möjliga sätt äh, arbeta emot så att säga alltihopa mot, mot judarna, sionismen, sionisterna, Israel alltihopa. Bara en neutral jude va. Men han är så att säga, han är emot han är före... Eh, ...Palestinierna och mot... Jag kommer in till bloggen här. Bloggen är sammanställning av Lasse Willenssons artiklar från 2003 och framåt. I högerspalten överst finns nya inlägg och det finns... Under finns samtliga artiklar i den ordning de publicerades, men de tidigaste tidigaste först så det som publiceras på engelska överst. Flera artiklar kommer översättas till engelska. Han har också gjort en bok också. Är där en upp och ner artiklar urval om Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen. Man kan beställa boken också. Lassen Willemsson, snabbla, bredband.net Nya inlägg Men han har väl åtminstone inte gjort några inlägg sedan 2014 då, 2014 verkar vara video vad är sionismen Men om man har en judisk mamma och kritiserar så att säga enskilda judar eller ja sionister sionismen och är emot Israel och sånt då kan man ju inte vara judehater och antisemit och sånt va men man själv är juden Det finns ett antal det är två äldre gubbar där och så har vi en här ja Stefan hur heter jag eh uh, vad ska jag säga 2000 Ja det verkar väl inte vara uppdaterad sen 2014 i alla fall det här va. Till och med på Ex på finns den sionist jud också den här Jonathan Lehman. Faktiskt. Och som sagt var några rasister i Israel får man verkligen ta lätta efter. Det är flera artiklar också på Engelska också. Jag vill hoppas på lite mer. Nyare. På Swords.se finns ett arkiv också med texter från Lasse Willamsson. Faktiskt. Faktiskt. Jag vet inte vad judarna kallar Lasse Willemson faktiskt antisemit och judehater när han har en judisk mamma. Det är lite konstigt. Gå in på search. Vad heter det så search? So det betyder väl schälla på svenska. Jag vet inte Det här ska finnas ett arkiv med hans artiklar också då på uh, ja. ja, vi har den trettonde här då Och eh uh, Vi går det i slow motion här, man det står Lasse Wilhelmsson i alla fall. Men som sagt, för det är ju en mängd med bloggare och sånt som inte har upptagits på många år faktiskt. På olika spel som finns kvar så att säga. Tänkte att vi skulle försöka komma ner lite grann här. En millimeter också. Ni kan besöka våran C-box i alla fall. Den skulle egentligen vara begränsad. 820 meddelanden i gratisversionen här. Men nu är vi uppe på 25. Chattexter. Korta punkt nu. Snedstreck. Svek. Igår kväll 22.45 kunde jag se att kanal, kanal 1 hade 17 stycken lyssnare. eh uh, tisdag kväll 22:45 hade Kanal 1 20 eh uh, 17 stycken röster faktiskt. Det är rätt så intressant. Det är liksom inte svägs audiosiffror här man jag får ju tycka det är ganska högt så att i alla fall. Kanal kanadéer 17 stycken röster på en tisdagskväll klockan 22:45. Eh uh, svenskkanalen.pun.com har passerar nu är på väg att passera nu 44 000 besökare, snedstreck, lyssnare Här skulle det finnas ett arkiv här Swords finns på Twitter också Där får man ju begränsa sig till 140 tecken Det är det som är det knepiga Men man har ju lätt att komma i kontakt med politiker och så vidare Känt folkjournalister och Sveriges Radio och så vidare va? Det är ju det Lätt att komma i kontakt med hela den samlade pressen och median nu bygger man upp ett, ett nytt mediekonsortium här med 30-tal tidningar jag tror jag det var någon tidning också Folket tror jag det var i Eskilstuna här som lades ner, jag kan inte hitta just nu några artiklar med han här det ska vara ett arkiv här Ung arbetskraft utnyttjas i israeliska bosättningar den ekonomiska utsattheten hos palestinier i Jordandalen har gjort att ungdomar och vissa 14 år är yngre. Hoppar av skolan för all förs försörjning. Hallen ja, är billig arbetskraft i israeliska bosättningar på ockuperat område. Tiggarna i Sverige har fyrdubblats på kort tid. Finns nu i varje kommun. Jag försöker komma ner här men jag kan inte hitta något text från sådana... Lars Emil Larsson faktiskt. Och han tittat allt som stod på arkmedramis.roddislant.org. Verkligen stämma med källorna också. Så att det skulle inte finnas någon såna heraktiga saker uppgifter på roddislant.org. Alla är alla bekämpar här politiskt korrekta samhället då verkligen krossa Åsiktsmonon pålet och som jag skrev till Sverige så det här på Twitter också att sanningen kommer alltid ut att ni kan hålla på att dölja sanningen på olika sätt va. Och så men sanningen kommer ändå ut va. Ni kan skriva om den där 25-åringen som är gripen för ett rån eller någonting så där va men sen går man till en alternativ media så ser man en bild och det sådant namn också och för vilket land människan kommer och såna saker va så att det det går liksom inte att hålla på och dölja så här längre va. Men sanningen slipprar ut på nätet någonstans på de här alternativa sidorna helt enkelt. Vår värme har egentligen namn står det här. Men kvällarna kan fortfarande vara kyliga. Ja. Här är det inte någon vårvärme. Han hette Björnfot i efternamn. Eh det är stormvindar som vanligt i måndags då. Och igår var det regn och idag kommer ännu mer regn under veckan också här i flerera och var varmt kan jag ju inte säga att det är heller va. Det är det inte alls utan det är kallt. Imorgon var det väl 7 plus grader och sol halvklart kanske men inte nå. Här använder man ordet romer också, det som alltid har kallats för senare istället. Men det spelar väl ingen roll. Rom är ju samma sak som senare. Men här fanns inget arkiv. Det fanns inget arkiv. Det går i slamotion här. Julianna Lehmann, han är ju samma smär. Eh, vi är på där. Det är en anti det är en en en rasistisk gud. De skriver att Radio Islam är ledande den nynazistiska webbplatsen. Va? Den här har inte uppdaterats sen. Han anklagar den här juden då, Jonathan Lehman som ingår i Expo här angriper Herr Lasse Billamson med, med orden Sedan går han vidare med att i San Ashmedrami still rapa upp en massa namn Och personer med faktisk eller påstådd judisk bakgrund och knyter ihop dessa till en makt-elit han påstår styr världen. Detta är ett klassiskt exempel på myten om den judiska världskonspirationen. Enligt Wilhelmsson känner journalisterna egentligen till den påstådda sammansvärdningen men de väljer att inte säga något. han enligt deras tystnad gör Wilhelmsson i en annan bloggning där han påstås att en judisk sammansvärgen citat kontrollerar ideolo ideologi produktionen slutcitat så här fortsätter han citat att det torde knappa svaren överdrift att att denna i dagens värld inklusive Sverige är grav sionistiserad om detta må vi dock icke berätta det vet varenda journalist slutcitat publicerat på jinge.se juden Jonatan Lehmann som ingår i Expo fortsätter att judarna styr media är en seglivad antisemitisk myt som Wilhelmsson min kommentar själv judeslut min kommentar flitigt används i av judarna kontrollerar enligt Wilhelmsson att utvissera den finansvärlden och i en kommentar på ginger.se tipsar han även om en artikel där finanskrisen beskrivs som en sionistisk snitning O. Oh. I en annan gästblogg ni på jinge.se skriver Wilhelmsson om världssjudendomen. Han förpackar antisemitiska mytrar sprider dem i en modern skrud ett exempel är brunnsvärgiftning i det Wilhelmssonen renässans för den medeltida nationalreligiösa judendomen med sitt dagssystem. Halakka som marxisten tvii anti till icke judar som inte betraktas som riktiga människor publicerat på jinge.se Vad vi har att göra med är hatpredikant och konspirist som hela tiden uppdaterar Zion's Visens Protokoll och annan rasistisk mytologi riktad mot judar genom att applicera den på samtliga företeelser helt nonsensäker och flera bloggar gillar och länkar till inlägget och att inte fler reagerar emot det Lasse Wilhelmsson var tidigare medlem i Judar för israelisk-palestinsk fred. Och har även varit aktiv i TB kommunal kommunpolitik. Har skriven artikel på Brendpunkt för ett par år sedan med en länk till Svenska Dagbladets Brendpunkt. Att Lasse Wilhelmssons idéer dyker upp i debattens huvudfåra är ett tecken på hur, hur det extrema normaliseras. Tillsammans med svenska akademiledamoten Per Wessberg skrev... Min kommentar, Per, per Wessberg är väl också jude, tror jag. Jag är inte säker om det är den rätt personen. Jo, oh, men det är väl han författaren. Han är nog själv jude, tror jag. Per, ja, ja skrev han 2004 en artikel i DN Kultur som stämplades jönismen som en raslära artikelförfattaren skrev även att Israel och dess lobby i västvärlden går nu till våldsam offensiv för att legitimera en uppenbart planerad etnisk rensning, de var slutsetat Per Westberga jag tänker på det är väl den här författaren, han är en av juder själv faktiskt att det finns flera judar som inte ställer in sig i de här ledarna så att säga och ständigt eh ja, angriper Israel och sen uh, värmar för Israel och det här. Så det är de som inte är judar. Till exempel Ingrid Karlqvist, hon är väl inte vad jag vet judinna. Men hon älskar ju Israel. Älskar Israel. Mm. Uh -huh. Och det finns en blogg som heter jinge.se. Vi ska gå till chatten och se om det har kommit in något text där. Begränsningen skulle vara 20 men det har passerat 25 minst där nu. Så det verkar inte vara något begränsligt till 20 chatttexter. Och äh, kortadressen är då korta.nu-svek kommer till den C-box chat i ett stort fönster och då skriver ni er ett namn där och er e-postadress eller hemsida och sen skriver ni en text. Sen trycker ni enter eller så trycker ni okej. OK. Var för att uppdatera texter så måste ni uppdatera också nere till höger där. Ja. Vi ska se vilka vi kan få bort det där fönstret i år också. Aha, den har hängt sådär. Det var väl lite seg och konstig här att se datan faktiskt. Den har varit igång några dygn och då blir den extra, extra långsam och knepig. Allt går i slow motion på något vis här. Faktiskt, man får lite tålamod mellan rackan. Jag har ju rensat bort en väldig massa program här faktiskt. Det var livesändningen här den 13 maj och tekniskt test det blir det ju man måste ju testa det här att det är som det ska på olika fronter och så faktiskt. Ska vi se. Skiva händer så här. Men det är klart att alla som är judar ställer ju inte upp på det här va. Utan det finns de som går emot så att säga. Så att de själva är judar va vill stöder alltså den svagare parten i konflikten och det är ju då det palestinska folket vad, vad har de och sätta emot denna kraftfulla USA-stödda ett elmet av världens starkaste armé den israeliska va. Men det är det palestinska folket har inte mycket alltså. Men eh, det är klart att det är lite konstigt det är det ju. Men så säkert bara för att han råkar ha en judisk mamma så ställer han ju inte upp på att vara pro-jude, pro-sjonist, pro-israel. Utan tvärtom. Så ställer han upp för den svagare parten i den här konflikten. Och hans kritik. Fast jag tycker väl inte att bloggen verkar vara uppdaterad faktiskt. Utan det där verkar vara stationa 14 var väl det sista jag kunde se i alla fall. Jo. Ja. Det har ju recording här som tickar på. Vår värmarna kommer skrev någon där ja. Ni här i de stora delar utav Sverige som har regn och man tittar fram och så kommer det ännu mer regn i Sverige här och det är ju i morgonen stod det sol halvklart sju plusgrader. Det är ju inte någon värme att tala om. Om solen är framme så kanske det kommer upp i tio. Det är ju inte mycket. Och så hänger det på hur mycket det blåser också. Så att det här är ju inte någon sommarvärme. Men det börjar då. Börjar komma lite mer grönska nu. Det gör det ju. Och regn är ju bra. Ja. Det är ju det som gör att det kommer att växa så här också. Man så här måste ju komma högre. Jag kan inte se att det skulle gå bli framåt kan man inte se att det skulle vara någon sån här ja, riktig solvärme, vårvärme och sånt utan det ser dåligt ut framåt också faktiskt. Det ser inte någon vidare ut. Och det är ännu mer regn på gång också. Jag kommer tillbaka som en stund. Ja, jag dömde blåsen igen och verkar blåsigt ute. Ja, det kommer ännu mer regn sen och det gäller en stor del av Sverige och det tar aldrig slut med det här regnet och inte några värme heller. Jag såg på Twitter att en tjej Victoria från Värmland skrev att det var dåligt majveder också. Faktiskt och kallt och kyligt är det och en hel del regn också i stora delar av Sverige och det är på gång ännu mer regn sen också. Imorgon var det åtminstone lugnt på regnfronten va. Eh Men gå till våran chatt och korta punkt news nedstreck svek. På den uppe i stort fönster där så kan ni skriva in ett namn, e-postadressen till höger eller blogg eller hemsida och sen skriv ner texten under, trycker på enter eller eller okej okay här. Och så ska vara som uppdatera också. Det skulle vara en begränsning på på 20 det eh, är satt text det här. Men det är väl 25 minst nu. Ja, så det finns ingen begränsning på 20 stycken här som det stod i på kontot där. I betalversionerna så uppdateras texten eh, automatiskt då men på på Twitter till exempel så måste man själv trycka för att se de senaste. Eh. De senaste. Vad där är det för skillnad på senare och romer står det här. Jag skrev också på 1980-talet i Hegerstens det var en censk flicka som hette Sabina som faktiskt blev kär i mig eh kan det varit 86 någonting ganska länge sen jag fick flytta från Södertäljevägen för de skulle de skulle bygga om hela huset där skaanska de köpte huset då Gösta Skoglunds pappersfirma då som ägde som ägde den fastigheten jag har ju aldrig stått i när bostadsgröt heller utan jag fick ju min första pyttelilla sak på 19 kvadrat Per Wessberg. Jo men han är nog. Ja. Eh, 46 500 i månadshyra va. Alltså. Eh, 46 000. Eh, 46 500 kronor. I månadshyra. För en eh, liten etta på 20 kvadratmeter och såna priser betalar tydligen migrationsverket eller liknande för att eller kommunerna för att få in asylsökande där va. Jag hade ju 19 kvadraten första där på Södertäljevägen. Man ska ganska byggde de lägenheterna så de här minsta lägenheterna byggdes ihop i de där som var brevväder. Juden Jonathan Lehman som stöder Israel och sionismen. Onderöker skriver om och utbildar om organiserad rasism och intolerans. Andre research är på Stiftelsen Expo. Och nog mer rasistiskt än i sig får man väl leta efter. Det är väl den sionistisk judar det här som stöder Israel. Står då ska arbeta mot rasism och likten va? det var. Eh säker vilka kan sitt svakt just. Ja, att han är jude är en sak, men frågan är om han stöder Israel och så vidare oke aktiv sionist va tror ju men sagt upprorande faktiskt Vi loggar in här med Dalagunnar vinner på Twitter-kontot för Jonathan Lehmann sionistisk uh, jude Vad ska jag ju vara jag ska skriva till honom här på Twitter att om han är judisk sionist och han är ju själv en rasist Jag menar Israel och sionismen den är ju en extrem radikal judisk nationalism som innefattar alltså att det är ju det är ju ren rasism ett hat mot araberna va. Jag ska ge vara här till honom. Han kan få en länk också till Sverigekanalen också. Det går lite långsamt här för CD-datan är lite seg efter några dagars drift har Eh, uh, ska jag vara så här? Eh, oj då. Eh, vänta. Om du är sionist är du själv en rasist och så får han en länk till sverigekanalen.com om du är zionist är du själv en rasist och så en länk till sverigekanalen.com och så pillar vi iväg där Ja, här kan vi ju snacka om äh, Hycklare, va? En zionistjude som äh, heter Jonathan Lehman Som arbetar på Expo mot rasism äh, det Är det ju inte klokt här Han stödjer säkert Israel Och han är säkert en zionist Jag kom det fram här äh, Jag heter ju Dala Gunnar på Twitter Och men namnet på mig är Sverigeknalen Radio. Jonathan Lehman, om du är zionist är du själv en rasist? Och så länk till Sverigeknalen.com. Jude är han i alla fall och troligtvis en zionist jud också som stöder Israel. Hmm. 20 miljoner för modulbostadet i nya lända i Jönköping, trevligt. Roland X länkat till Jim Åkesson's tal. Men jag har vi redan faktiskt. Det var 40 minuter långt där och den lilla svenska flaggan på bordet försvann sen när Åkesson dök upp med säkerspolisen och de tonade rutor och det här. Den islamska staten har börjat med datasabotörer här som hotar USA, Europa och Australien med elektronisk krig. Kommer att eh, förstöra hemsidor och liknande för myndigheter och så. Eller så är det en grupp som stödjer den islamska staten som kommer att utföra attentat mot eh, myndigheter och, ja, och så vidare, ja. Och eh, Romsson har vi här. Åsa Romsson råkade säga. Stefan Löfven råkade säga. Senare också förut. Stor skandal. Nu sa ju hon också. Åsa Romsson sa ordet senare också två gånger här. Och bägge har bett om ursäkt. Det var ju fruktansvärt va. Tänk att säga det ordet alltså. Han är ju inte lagbrott. Att använda ordet senare. Det heter ju Gypsy på engelska där. I England fanns något som hette National Democrats också. Men partiledaren Ian Anderson dog i 2011. Så de la ju ner det där partiet. Här är det. Muslimer som dödar andra muslimer i Pakistan. Trevligt. Trevligt. Jag vet du exakt när det största ting 100 000 kristna dödas i Sverige år i många muslimer som dödas av andra muslimer får man ju inte fram några uppgifter på. Irakts officiellt uttalat en äldre militärledare för islamiska staten har dödats i en amerikansk flygattack. Blott trevligt. Deputely leader killed in Iraq, a by U U.S. Det forsaker seg hele tiden. Fuck this. Mm. Tommy Funerbo, ja. Han var ju med i SD ett tag och så tog han hela hela medlemsregiset med sig, va? Då gällde han inte det. Och sen Stahle. Han var nere i den där bunken där på söder. Oh, jag var väl trött också om det var ett tekniskt test det här. dragelind här Mats Dagelind skrev på Twitter till Malena Ernman är en man är det värre emotstånd till dem övriga partierna om det gamla som byggde det goda Sverige åt oss. Skolbarn vägrade rita den svenska flaggan alla kristna skulle dödas står det här och så länk också från X exponerat Den är guldfot på Twitter här. Satan vad tankesmeden är petra uselt. Görar rad igen bara för Selma Malms invånare känns verkligen folk tillberat FIFA anstår. De tre tonårstjejerna som skulle gifta sig med islamiska statens gubbarna. Might not to be allowed back into UK. Ja. Där är han, den där Roger Sahlström. Ja, han har blockerat mig. Ja, Och så är det länk igen här till Åkessons tal. Den här Tommy Robinson också som poppade av. Ajösterm ja, de hade ett råd i på Gamla Oslo där i England va men det var ju pro israeler. De prisade ICEL judarna och sionisterna så att det det tog jag bort. Svenska medborgare erkänner terrorbrott ja. De är väldigt svenska de. Det var svarta somalier. Ja, den riktiga vårvärmen finns ju ingenstans. Det är ju kallt och det är en hel del regn i Sverige också här. Och ännu mer regn kommer också. Och det är inte någon vårvärme att tala om alls. Och det syns inte bättre ut framme hotellet faktiskt, men det kommer att vända sig småningom här. Det är i alla fall börjar bli mer och mer grönt här och träd den och sånt det kommer mer och mer nu. På sätt och vis är väl bra med min klåda också va. Att det inte blir så mycket nu. Det är ju dämpat så att säga. Polen här nu. Med kylan här. Blås gör det också. Man har ju så begränsat utrymme också på Twitter här. På chatten kan jag skriva 200 tecken. Bara. På Twitter är det bara 140. Det är som sms eller bara 160 tecken också. Ja. Matt Muslim, men att är så duktig på att ta koll på varandra, nu, det är ju rätt intressant faktiskt. Jag önskar att det man vill att det inlägget också, men jag tycker ändå att motivet ska vi inte hålla på med. Sportsnack eller på, sån här sport va. Där får man manuellt uppdatera också nya twitts här. Det är 59 stycken som följer Sverige kanalen radio. Med användarnamnet på Twitter då. Dala Gunnar. Och jag följer 97. Jag tittar låsta konton också på användarnamnet Sverige kanalen. Så på Twitter ska ni följa Dala Gunnar. Ni kan söka i rutan där uppe. Sök på Twitter så söker ni på Dala Gunnar på Twitter. På Twitter söker ni alltså på Dala Gunnar. OV58 grep in mitt under asfaltbluffen. Det är ju sådana här falska hant hantverkare. De kommer från, jag vet inte var de kommer från riktigt. Oj, oj, nu börjar det komma uppdateringar och grejer här vet du.